За так, за дрібняк. Чи натхненні ідеологічної екзальтації люди задля бравади банкрутів проваленої політики йшли на видимий ризик. І не хотілося б побачити цих людей, говорити з ними. Раптом вона відчула, що кращого шансу миттєво вирішити своє питання у неї не буде. Вона обігнала гарненьку японську дюймовочку у блакитному спецкостюмчику. Шеф у цей час кипкуючи, піддюжував перекладача. «Скажіть їй, хай вона подарує нам свій жилетик на пам'ять для музею?» «Їй же важко, маленька, а скільки там свинцю, мабуть, кілограмів тридцять важить така моделька? Хай подарує, а ми їй халат і шапочку з трубою». Японочка зашарілася і лаконічно відповіла, «Я хочу ще мати дітей». Тим часом Інна скористалася моментом, порівнявшись із директором ЧС, відрекомендувалася похабцем, простягнула у манцю редакційного листа. «Михайле Пантелійовичу, я вже два тижні у відрядженні, а не можу потрапити у зону реактора. Допоможіть мені, прошу вас, будь ласка». Манець пильно подивився на прохачку і заперечив. «Та ви ж бачите весь персонал у зеленому мисі. Спілкуєтеся з ними. Навіщо вам туди?» І навіть чула, не би аварійний сигнал. Умить стала зібраною і напруженою, як струна. «Знаєте, під час війни деякі герої теж сиділи в Уфі та в Саратові і писали там про фронт і подвиги ратні. А я так не можу. Мені треба бачити людей в роботі, на їхніх робочих місцях, бачити епіцентр аварії». Директор поглянув на журналістку з цікавістю, не би запам'ятовуючи, мовляв, «Бач, яка хоробра!». Потім примирливо і ніби жартома переадресував її до старшого порангу. «Ось член урядової комісії, до нього й звертайтеся». Коридор закінчувався, уже мали підходити до БЩУ, коли Інна наївною скоромукою повторила своє прохання довродливого повноважного представника урядових рішень. Той, на превеликий подиво торпілий з несподіванки прохачки, всміхнувся найчарівнішою усмішкою чоловічої великодушності та сердечної приязні і лукаво запитав, «А як Коваленко?» «Я що, я не заперечую, а от він». Він тут господар. Тільки тепер Інна помітила, що шеф, в якому він званій, незважаючи на чималий живіт, давно хутенько обігнав японців і, витягши з неабиким зусиллям дебелу шию та почервоні вуха, дихав її у потилицю і напружено дослухався до непланових, непередбачених виступів некерованої партизанки. Який не послух, Чого вона домагається? Шеф не любив, коли тут, у зоні, де його воля і влада діяли поза регламентом. Сказано, жінка у зоні чекає несподіванок. А їх тут і без цього поріддя є, виду дідька. Почалася традиційна зустріч з відповідями на запитання, а потім і десант біля саркофага. За сценарієм, уже звичним для Інни, хіба що японці знімали телесюжет і мініатюрна красуня, колега, коментувала в мікрофон відповіді Коваленка. «Сховайте свої дозиметри, я вам і так скажу. Тут максимум 7 мілі зараз, а два роки тому було тисячі ренгенів на годину». Шеф щасливо всміхався і кругле колись гарне його обличчя лисніло від радості, що 1988 рік, дяка Богові, не 1986-й. Усередині саркофага, на 1 лютого минулого року температура була 112 градусів по Цельсію. На 1 липня – 95 градусів. Сьогодні ж, у травні 88-го, 38 за Цельсієм. Шеф щедро сипав цифрами, як з автомата. Видно було, що він і справді докав у виробничих питаннях. Майте на увазі, охолодження триває, узимку на даху саркофага сніг не тане. На четвертому блоці вчені працюють у спецодізі, персонал станції на робочих місцях, як бачите, у звичній формі. То що, може справді подаруєте нам костюмчик на згадку?» Іна зауважила, що після визнання його високого реноме членом урядової комісії, шеф був як ніколи в ударі, не без того, що не гріх і похизуватися перед двома жінками. І з досвіду спілкування у відділі Коваленка відкрила вона для себе і такий невтішний сумний парадокс. Перед іноземними журналістами тут видавали максимум інформації, мало не запопадливо ідучи назустріч їхнім вимогам. Наші ж мали партизани ось так, як вона, і рівень матеріалів із зони залежав часто від вигадливості ініціативи, від подарованого Богом випадку, від статусу видання і ступеня відомості самого кореспондента. Так і на відкритому суді в Чорнобилі 13 зарубіжних кореспондентів мали куди вже більше сприяння. Вже за годину після початку процесу Інна зловила на хвилю Бі-Бі-Сі першу інформацію судового залу. Її вразили достовірні і пікантні подробиці коментарів для обивателя. Деталі, які на вагу золота йшли у ласі до сенсацій, Західній пресі. Вітчизняна ж четверта влада тоді безумовно демонструвала своє раболітне слухняне безправ'я. А стається ж на першому засіданні та на закритті суду було понад 30 радянських журналістів.